Godmorgen og velkommen til Jørgen investor Det er mandag den 24. oktober, og denne morgen starter vi ud med en storbank, der ikke mener, at markedet har ramt bunden endnu. Derefter ligger vi vejen forbi bilsektoren, hvor en ny analyse viser stor vækst for elbiler. Og så skal det handle om Kina, hvor aktierne falder efter partikongress. Du lytter til Jørgen investor Mit navn er Sigurd Pedersen. De amerikanske aktier er i 2022 faldt med knap 22 procent, målt på S&P 500, og mange spørger derfor, hvornår markedet finder sin bund. Ikke endnu, lyder det korte svar fra den svejtiske investeringsbank, UBS. Investeringschefen forklarer. Historien fortæller os, at markederne ikke finder en bund, før investorerne kan se Federal Reserve rentenedsættelser eller et lavpunkt for økonomisk aktivitet i horisonten, eller når værdiansættelserne er så lave, at de prissætter et bjørnemarked, lyder det en kommentar fra UBS' investeringschef Mark i ifølge MarketWire. UBS vurderer, at de seneste data for inflationen og tilstanden i arbejdsmarkedet peger på, at rentenedsættelserne er ganske langt væk. Storbanken mener, at værdisætningen af aktier endnu ikke afspejler de højere renter, og således ikke indregner et fu fuldt bjørnemarked. De højere renter har dog sat sig lidt i prissætning, men der er endnu ikke indregnet en negativ vækst i aktierne ifølge UBS. Banken forventer et lavpunkt i den økonomiske vækst i midten af 2023. Der er en enorm omstilling på vej i bilsektoren, der frem mod 2030 vurderes at vil investere 1200 milliarder dollar i elektrificering i elbiler og batterier. Det viser en analyse, som Reuters ifølge MarketWire har gennemført på baggrund af offentlige data og de prognoser, som bilproducenterne selv har lagt frem. Analysen viser også, at bilproducenterne i 2030 vil sende 54 millioner elektriske biler på gaden, hvilket til den tid ventes at udgøre 50 procent af alle nye biler på verdensplan. En af de mest ambitiøse aktører er amerikanske Tesla, og topchef Elon Musk har sat et mål om at kunne producere 20 millioner elbiler i 2030, hvilket ifølge MarketWire vil være en 13-dobling af selskabets nuværende kapacitet på 1,5 millioner biler. Ja, og så skal vi et smut til Kina. Kinesiske aktier styrt efter Partikongres. Den kinesiske mønt Yuan og de kinesiske aktier lokaliseret i Hongkong dykkede til deres laveste niveau, siden den finansielle krise i 2008. Det sker efter det kommunistiske parti i Kina i weekenden holdt kongres, det skriver Bloomberg News. Her blev Xi Jinping for tredje gang genvalgt som generalsekretær og har dermed stensikker kurs mod en tredje præsidentperiode. Hangxin-indekset, som er en række kinesiske aktier børsnoteret i Hongkong, falder med mere end 5 procent. Det er det største fald efter en partikongres siden indeksets oprettelse i 1994. Kinas toneangivende CSI 300-indeks faldt med 2%. tech som Alibaba og Tencent dykkede alle, da investorer fortsat er skeptiske omkring, hvorvidt Xi og hans allierede vil gøre brug af flere private selskaber. Natten til mandag kom der også endelige BNP-tal fra Kina. Tallene skulle oprindeligt være blevet offentliggjort den 18. oktober, men var flere gange blevet udskudt. Flere medier spekulerede derfor i, om udskydelsen af de officielle BNP-tal betød, at der ventede en negativ overraskelse. Det viste sig dog ikke at være tilfældet, da det kinesiske BNP-tal overraskede positivt ved at overgå analytikernes forventninger en smule. Kinas BNP-vækst landede på 3,9 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år. Og det var alle de nyheder, jeg havde til dig i dag. Du kan som altid lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.